Mä oon siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti. Ja mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Linkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blokeista ja podeista sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Tänään puhutaan... Järjestelyn hyödyistä ja vaikutuksista erityislapsiperheessä. Siellä on etävierana mun kollega, ammattijärjestäjä Jarna Papinniemi. Tervetuloa mukaan. Kiitos, Anna. Ihan alla mukana tänään. Saat kertoa vielä ihan itse, että tarkemmin kuka oot ja vaikka, et mistä päin olet mukana. Elikkä olen Jarna Papinniemi. Ähm. Suomen ensimmäinen ja ainoa komparikonsultti tällä hetkellä, ja Suomen ammattijärjestäjät Oyn jäsen. ja Asun Espoossa mieheni ja viisivuotiaan tyttäreni kanssa, erityisen tyttäreni kanssa. Miten se ajauduit tähän järjestelyn maailmaan, ja minkä aikaa siitä niin kuin on? Joo, meidän järjestelytarina alkoi siitä, kun tyttäreni oikeastaan syntyi, että se on suurin ja tärkein syy tälle meidän, meidän omalle matkalle. Muun ähm, huomattiin silloin hyvin nopeasti, kun tytär syntyi viisi vuotta sitten, että kaikki ei ollut ihan kunnossa. Mun tytär oli äh, hyvin itkuinen ja äh, kivulias jo hyvin, hyvin pienestä, pari viikkoisesta asti, ja, ja meillä oli erittäin raskasta, ja tota, siinä suunnilleen puolivuotisena meille sitten selvisi, että meidän tytöllä on vaikea liikuntavamma, niin CP-vamma. Ja siitä se oikeastaan sitten pikkuhiljaa alkoi lähtemään, että, että huomasin siinä arjessa, että asiat oli aika vaikeasti hallittavissa ja raskaita, niin jossain vaiheessa heräsin siihen, että hetkinen, että... Ne pienet asiat, jotka tuntuu niin ylitsepääsemättömiltä, niin mietin sitä, että miten, miten tähän voi tuoda sitä helpotusta. Ja olin itse asiassa ennen tyttäreni syntymää lukenut tämän KonMari-kirjan, sen ensimmäisen. Ja tota, siitä se ajatus sitten lähti pikkuhiljaa. Mä muistan sen hetken, kun me olin tytön kanssa keittiössä. <laughs> me oon lapsi oli siis... Meidän minun sylissäni pääosin noin vuoden putkeen. Ja, ja tot, olin siinä keittiössä sen tytön kanssa ja yritin saada jotain aikaiseksi. Varmaan lusikoita tai haarukaita yritin etsiä jostain jostai komerosta. Ja sillä hetkellä tuli tietynlainen romahtaminen ja totesin, että hetkinen, että minulla ei ole niin kuin, minulla on aikaa, edes sekuntia ylimääräistä tässä arjessa tehdä tai etsiä sellaisia asioita, mitkä on niin sanotusti turhia, että tämä pitää saada rullaavammaksi, tämä arki. Ja siinä hetkessä aloin sitten tekemään tätä konvari-prosessia tyttären kanssa. Ja se ei ollut helppo tie, mutta pikkuhiljaa pienin askelin huomasin, että ne pienet muutokset, mitä me tehtiin siinä arjessa, rupesi tuomaan sitä aikaa ihan reippaasti enemmän. Ja sitä aikaa rupesi vapautumaan sille elämän tärkeimmälle asialle, joka oli tietysti tämä meidän pieni tyttö, joka tarvitsi meitä ihan äärettömän paljon. niinä hetkinä tarvitsee vieläkin, mutta se on ehkä tota, siinä alussa se konkretisoitu vielä selkeämmin, kun oli vauva, joka oli 200 prosenttisesti tarvitseva. Niin ne pienet pikkuasiat teki sen merkityksen ja sen eron siihen meidän arkeen. Tässähän tullaan just siihen, että mitä ihmiset aina sanoa, että kun ei ole aikaa järjestellä, niin sä sit nimenomaan aloitit sen juuri sen takia ja juuri silloin, kun sitä aikaa oli kaikkein vähiten, saadaksesi Joo. sitä lisää. Kyllä, ja tämä on itse asiassa hyvin niin kuin, mielenkiintoinen asia. Me tein tosi pitkiä päiviä töissä ennen kuin mun tytär syntyi. Sanotaan, että oli, oli helposti väliin vaikka 12 tuntia putkea ihan normipäivänä. Ja silloin me ajattelin, kun olen lukenut sen Konvari kirjan että ei hey, herra se että eihän kenelläkään aikaa ruveta tekemään tällaista. Ja se on jotenkin jollain tavalla vähän hassua ja ironistakin, että sinä hetkenä, kun mulla ei oikeasti ollut sitä aikaa, ei pätkän vertaa, ei, ei ylimääräisiä minuuttejakaan, niin se on se hetki, kun päätin tarttua tähän, kun totesin, että ei, ei ole enää vaihtoehtoja. Että nyt on pakko tehdä jotain, että se arki alkaa rullaamaan. Ja tota, onneksi tein. Ei, ei se helppoa tietenkään ollut, mutta kyllä niin kuin siinä hetkessä tajusin sen, sen arvon, että minkä takia tähän asiaan tartuin ja miksi se oli tärkeää, että toimin sillä hetkellä. Tota, siinä olisi voinut olla niin lopputulema aika paljon, huonompi. <laughs> aika paljon huonompi, jos sen olisi toiminut jollain tavalla. Et se, ne pienet asiat, mitä siinä rupesi tapahtumaan, niin ne... Sitten huomas, että niillä oli merkitystä, vaikka ne oli hyvin pieniä. Ja pikkuhiljaa, kun lisääntyi ja lisääntyi, niin sitten rupesi tulemaan suoranainen no, elämänmuutos. Ja se on se syy, minkä takia sit loppupeleissä ryhdyin Konvarin konsultiksi, koska se muutos oli meille hyvin äärimmäinen ja hyvin suuri ja hyvin merkityksellinen ja on täysin sen puolesta puhuja. Että jokaisella oli tilanne mikä tahansa elämässä, niin on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen arkeen ja siihen elämään. Että oli se kuin, kuin raskasta tahansa. Ja toki tota, on tilanteita, missä on vielä paljon vaikeammin, eikä mitään mahdollisuuksia tehdä, tehdä samaa, mitä minä tein. Mutta, tota, mutta jos niitä haasteita elämästä löytyy, niin aina kannattaa muistaa tietysti se, että aina pienin muutoksiin voi jotain, jotain pieniä, parannuksia tuoda siihen arkeen, että vaikka se sillä hetkellä tuntuu vaikealta, niin miettii ehkä viikko eteenpäin ja niin sitten ehkä huomaa, että hetkinen, että se tuokin jo merkityksellistä eroa ja muutosta, mitä kaipaakin. Tämä on ihana. Tämä tuo varmasti lohtua niille, jotka kamppailee sen ajatuksen kanssa, että ei ole aikaa, mutta toisaalta tämä myös varmasti innostaa heitä, joilla tilanne ei ole millään tavalla kriisiytynyt vaan sitä on vain ehkä vältellyt sitä aloittamista, niin ehkä mm. innostaa sitten tarttumaan toimeen. Joo, toivottavasti. Suosittelen ihan ehdottomasti jokaista äh, tarkastelemaan sitä, sitä omaa arkeensa ja sitä äh, omaa toimintakaavaa siinä, että et mitkä ne on ne asiat, mitkä siinä arjessa painaa. Ja, äh, olisiko pieniäkin muutoksia, mitä siihen arkea voisi tehdä, äh, jotka voisi sitten helpottaa edes minuuteen, Askel kerrallaan. Joo. Ja miten sä niin kun konkreettisesti lähit, ainakin mainitsit tuon keittiön, ja oliko se nimenomaan niin kun karsimisen kautta, vai miten sä lähit niin kun lähestyä sitä asiaa? Kyllä. Menin aika pitkälti Konvari-metodin kautta, ja olen ihan tyytyväinen siitä. Toki oli poikkeuksia, meillä se kesti ehkä ää, vähän pidempään mitä normaalisti, ja toki kuuntelin meidän niin kuin sitä omaa arkea ja sitä, sitä jaksamista siinä, että en, en lähtenyt rapiköymään kaksi, kaksi viikkoa niin kuin putkeen mitä, vaan askel kerrallaan tartuin niihin asioihin. Ja aloitin pienestä, mutta kyllä mä myöskin niin kuin havaitsin siinä sen, että oli tärkeää myöskin kohdata ne asiat kerralla. Että otin kategorioittaa niitä tavaroita sieltä kotonta ja rupesin ihan roskisti, roskisti käymään niitä läpi yksitellen, että mitä, miten tämä palvelee tässä meidän arjessa. Ja, ähm, ehkä siinä tilanteessa sitä on jollain tavalla jopa selkeämpi nähdä, kun se arki on sen verran kaoottista, että kuinka merkityksetöntä jotkut tietyt asiat on, ja se oli varmaan ihan hyvä, hyvä hetki oikeastaan tarttua siihen. Ja, ja sen, sen oliko oman miele kirkkauden takia siinä, että siinä on niin, niin selkeä vastakkainasettelu siinä, kun se on se äärimmäisen suuri kriisi menossa. Ja sitten on samalla ne, ne tavallaan merkityksettömät tavarat. Mutta tota, kyllä siinä oli sitten loppu, Tulema oli se, että aika hyvin pääsin pikkuhiljaa askel-askelilta katsomaan niitä tavaroita aika, aika kriittisin silmin ja niin aidosti ilon kautta. Että meillä ehkä tärkeintä itselleni oli löytää semmoinen tasapaino siinä, että, että, että miten kaikki asiat siinä ympärilläni voisi palvella just nimenomaan niin semmoisen hyvän, hyvän olon ja ilon tunteen kautta, koska sitä kriisiä ja sitä ongelmaa oli niin paljon me ei kaivannu enää yhtä ainuttakaan ikävää asiaa minua elämää, joka muistutti yhtään mistä kaauksesta tai kriisistä. Että tota, siinä hetkessä myöskin ehkä näin myös ne tavarat selkeästi jaoteltuna, hyvinä sekä huonoina. Se ei ole välttämättä aina ihan niin selkeää, mutta, mutta kategorioita meni me kotiin läpi. Aloitin ensin vaatteista ja lapsen vaatteista ja omistani. En puuttunut miehen vaatteisiin, enkä mihinkään muuhukkaan. oli hänen, hänen itse tehtävissä, kun oli hänen oma aika. Ja tota, mutta täytyy sanoa, että esimerkinäyttämisellä on aika suuri merkitys perheessä. Että yksi rupeaa tekemään ja toinen rupeaa huomaamaan, että tästä onkin apua, niin se tarttuu. Joo, ja kyllä. Myöskin, niin Jokainen lähtee mukaan siihen. Myös tämä meidän vuotias tytär on selkeästi ihan kasvanut tähän ajatusmaailmaan pikkuhiljaa. Että vaikka hänelläkin on rajoitteita, niin hänelläkin on selkeät toimintamallit ehkä, mitä hän toimii arjessa ja miten hän näkee asioita. Ja on ihan tyytyväinen siitä, että se on mennyt perille myös hänelle. Millaisia vaikutuksia sieltä niin kuin ihan ensimmäisenä muistat? Aika. Aika on ihan kaiken A ja O. Ää, meidän arki on ollut aika täynnä kuntouttavaa toimintaa ja terapiaa ja ää, kaikkea mahdollista. Että kun puhutaan vaikka ruokailutilanteesta tai ihan mistä tahansa, niin ne on meillä ihan hirveän paljon aikaa. että Sitä aikaa ei yksinkertaisesti niin ole. Että se on niin todella minimaalinen se aika, mitä jää kaikille ylimääräisille. Jos puhutaan esimerkiksi vaikka kotitöystä, niin Meillä tämä kars, karsiminen on aiheuttanut sen, että, että, että me ollaan löydetty selkeämpiä toimintamalleja siihen arkeen, Ää, miten me ollaan niin rutiinoitu vähän paremmin toimimaan siinä arjessa, että me ollaan saatu se niin rullaamaan aika kevyesti ja hyvin. Ja, tota, no, tavaramäärä karsiminen ensinnäkin on, on ollut ihan todella suuri, Ää, mitä sen sanoisi, No se karsiminen aloittaa sen aina, että sitä tavaraa, on vähemmän tai että se on selkeämpää ja siinä, siinä ei ole mitään epäselvää, että miksi olet pitänyt sen täällä, niin sitä on niin paljon helpompi hallita. Ja sit se lopputulos on se, että pyykkirutiinit alkaa helpottumaan, ruoanlaitto alkaa helpottumaan, kaikki nämä asiat alkaa pikkuhiljaa helpottumaan, koska se on niin kompaktimpi se kokonaisuus. Enkä Kyllä. välttämättä puhu niin. Et en et puhu välttämättä sama, minimo. Samat havainnot. Just niin astioiden määrässä, vaatteiden määrässä, että se niin vääjäämättä niin tulee näkymään siinä myös siinä niin kotityön määrässä. Sitä ei ehkä niin välttämättä usko ennen kuin se näkee, mutta se, niin on. se on ihan totta. Kyllä. Ja pohjatyön, kun tekee kunnolla, niin nämä asiat rupeavat toimimaan ihan eri tavalla. Et se, tota, se liikkuvuus tavallaan siinä arjessa ja miten niitä asioita hoitaa, niin se, se alkaa selkiytymään. Ja tämä on meille hyvin konkreettinen asia, että voin melkein sanoa, että miten liikun täällä kotona nykyään, että miten ne asiat toimii ja miten ne setviytyy, mutta siitä, siitä tulee paljon yksinkertaisempaa. Ja se on suurin ehkä meidän arjessa. Aika on kaiken alkuja juuri. Meillä on rajallinen määrä tunteja päivässä. Ja se, miten ne, ne täyttää, toki emillään täyttäisi pelkästään kotitöillä. Ja niillä pakollisilla menoilla. Ne on tärkeitä ja ihan, ihan mukaviakin välillä, mutta jos sitä aikaa tarvii muihin asioihin. Niin... Kyllä, sitä ja itse asiassa niiden tekemisestä tulee mukavampaa. Sen myötä, tulee. Kun, tuota, laittaa vaikka pyykkeen semmoisen toimivaan ratkaisuun, ja tavallaan sit se järjestelypuoli tulee sieltä, ja esteetikoille toimii sit se, että on esteettiset välineet ja muuta, mm -hmm. mitkä niinku tuo sitten semmoista aitoa niinku hyvää oloa siihen Just tekemiseen. Näin. Ja itsehän olen esteetikko, voin sen myöntää ihan täysin sataprosenttisesti, ja sitä en häpeä ollenkaan millään tavalla. Että mehän ähm, ennen mun tyttären syntymä olin, koulutukseltani ja teen töitä siis kodin tuotesuunnittelijana, mikä saattaa kuulostaa aika ironiselta, <lopituksella> että olen niin suoltanut sitä tavaraa tänne maailmaan ja nyt, nyt rupeaa kars, karsimaan sitä, mutta, tota, mutta se oli oikeastaan yksi iso syy myöskin, että minä sitä pohdin, että, että mikä se minun oma suhtautuminen siihen tavaraan on. Minähän rakastan kauniita asioita. Ja on aina rakastanut, ja varmasti tuon aina rakastamaankin. Mutta se jossain vaiheessa rupesi vähän vaivaamaan se ajatus siitä, että kun sitä tavaraa suoletaan vaan lisää ja lisää tänne meidän, tota, meidän maailmaa, ja, ja mitä kautta se tapahtui ja millä arvoilla. Niin se oli asia, mikä kävi mietityttää kyllä jo pitkä aikaa se sitten. Se on, on varmaan ehkä... tässä karsimisprosessissa, että alkaa miettiä niin hyvin kokonaisvaltaisesti sitä tavaran elinkaarta ja alkaa kiinnostua paljon enemmän semmoisista kestävistä, myös sisustuksellisesti niin kuin kestävistä ratkaisuista ja ajattomista asioista, tai siis ajattomista Joo, ja itsellä siis niin se estetiikka on kyllä tärkeää. Arjessa, en voi, en voi sanoa, että ei olisi, koska olen niin sanotusti silmilläni eläjä, että ne kauniit pienet asiat tuovat todella paljon. Että, tota, nämä on niitä niin sellaisia valaistumisen hetkiä oli, joskus, että, että toki on aina tykännyt kauniista asioista, mutta jossain vaiheessa huomasin, kun oli tehnyt sitä karsimista paljon ja vihdoin muutettiin sellaiseen kotiin, mikä oli, niin tuntui täysin omalta ja Pysähdyin hetkeksi jonnekin olohuoneen keskellä ja katsoin ikkunasta ulos, mutta valtais semmoinen tunne, että hetkinen, että ai, niin kuin, ihanaa, että tämä on se, tämä on se mitä me on tällä kaikella hakenut, ja niin sen, sen tunteen, mikä siitä tulee, ja kun joka paikka, mihin katsoo, niin näkee pelkästään niitä asioita, mitä rakastaa, ja se on ihana fiilis, te ei tule sellaista niin tuskaa siitä, että apua, että kun koko ajan kaikki on pielessä, ja, ja mikä ei toimi, Pahit, niitä, niitä aidosti niitä hetkiä tulee, että ajattelee, että, hetkinen, että tämä on tosi ihana. Että tämä on minun koti, ja tää on, on hyvä, ja täällä on hyvä olla, ja kaikki toimii oikeastaan aika hyvin. Nimenomaan menomaan niin. kodissa olisi hyvä olla niillä, jotka siellä asuvat, että aina se oma koti mm. on oman näköinen. Niin, nimenomaan, ei kaikille täysin eri asia, että mikä se oman näköinen on. Se on ehdottomasti hyvä pitää mie mielessä myöskin näissä omissa karsimisprosesseissa, että ei ole mitään tiettyä. Niinku, tiettyä tyyliä tai yhtään mitään, mitä tavoitellaan, että se kaikki lähtee aina siitä ihmisestä itsestään, että mikä on se sinun oma. Ja tämä on niinku, mitä mekin asiakkaalleni aina alussa sanoin, että miettikää sitä hetkiä, että mikä on se teidän visio siitä, että mitä te haette tällä, mikä on teidän se, se niinku, ähm, toive siitä lopputulemasta ja mitä ne on ne asiat, mitä te jo toivotte teidän jokapäiväisen arkeen enemmän mitä on ne asiat, mitä sitten vähemmän, mitä niillä asioilla voi tehdä. Juuri näin. Ja, niin, ja pienillä askeleilla ei tarvitse rajauttaa koko pottia kerralla, vaan noi pieniä pikkujuttuja. Se voi olla vaikka se, että ai, ai että minä rakastan jotain tiettyä asiaa, vaikka että minulla on ne maailman kauneimmat, ihanat lasit siellä kaapissa, tai se maailman kaunein mekko, tai ihan mitä tahansa. Ja sitten vähän miettii sitä, että mikä siinä on just siinä, siinä asiassa, mikä syytä miellyttää niin paljon, tai että mitä siihen arkeen haluaisi enemmän, tai mitä asioita siihen haluaisi enemmän, että mistä tykkää tehdä, mitä tykkää tehdä tai harrastaa, tai ihan mitä vaan. Ja miten, miten siihen loppuun tulemaan voisi päästä vähän paremmin. Näin. Ja haluatko sanoa muutaman sanan noista apuvälineistä, minkälaisia esimerkiksi teiltä löytyy, ja sehän nyt olit sitten tehnyt tämän karsimisprosessin niin kuin siinä vaiheessa, varmaan ei niin hänellä vielä puolivuotiaana ollut hirveästi semmoisia isoja. Joo, no rupesi tulemaan jo siinä vaiheessa aikamoisia massiivisia virityksiä meille kotiin, että ne tuli hyvin aikaisessa vaiheessa ja niitähän tullut koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Tota, äh, nyt ollaan tietysti vähän, vähän jaoteltu jo tänne päiväkodipuolelle osaa, mutta tota, ne valtaa kotiin. ja ne ja tosissaan, ne ei ole mitään pieniä, pieniä <mien> nämä meidän että se on yksi iso syy, minkä takia me ollaan päätetty myöskin karsia, koska se, sitä tilaa tarvii niin paljon, niin tilaa jo pelkästään näillä apuvälineillä ja paikkoja, mihin niitä laittaa siksi aikaa, kun niitä ei käytä ja niin edespäin. Ja sitten myöskin näillä lapsilla, jotka itsenäisesti liikkuvat näillä apuvälineillä, niin se, että niillä on mahdollisuus liikkua omassa kotonaan, sehän on ihan äärettömän iso, iso asia. Ja en voi väittää, että itse nauttisi siitä, että on myöskin tilaa, että sehän on ihana. Ja että pääsee liikkumaan se lapsen kanssa esteettömästi kaikin tavoin. Että hän on usein sylissäkin ja muuta, että pitää olla semmoista niinku liikkumavaraa ja hengitystilaa, että pääsee ihan niinku normaalia elämää viettämään. Ei tarvitse koko ajan miettiä, että mistä koukerosta sitä nyt <laughs> käydään liikahtamaan. Ja sama pätee sitten myöskin äh, tavaroille että hyvin varhaisessa vaiheessa me rupimme miettimään sitä jo, että miten, miten me saadaan niitä asioita silleen, että me lapsi ensinnäkin näkee ne, ja silloin kun hän oli vielä paljon huonommassa kunnossa, ja sitten siitä eteenpäin siihen, että miten hän pääsee itse niihin käsiksi. Me, me ollaan tosi onnekkaassa tilanteessa, että me tytär on, on tota, kehittynyt ihan mahtava hienosti, että vaikka hänellä onkin vaikea, vaikea liikuntavamma, niin hän kuitenkin pystyy itsenäisesti liikkumaan lattiatasolla, mikä on... Et, en voisi kiitollisempi olla, mutta tota, sen myötä me ollaan sitten muun mm. muassa hänen omassa huoneessa asetettu kaikki täysin hänen tasolle, missä hän pääsee itse aina hakemaan omat juttusa, ja ne on hyvin selkeästi omissa paikoissaan. Ja tätä kun on sitten aika pitkää harjoittanut tässä kotona, niin tytärki on oppinut tunnistaa, että missä mikäkin on, mihin ne kuuluu, mistä mikäkin löytyy. Myös niinä hetkinä, kun hän ei ole pystynyt itse hakemaan niitä asioita tai kovin selkeästi näyttää, mitä hän haluaa, niin hän on pystynyt esimerkiksi katsella tai kädenheilautuksella näyttää näyttämään meille, että mikä olisi tämän hetken juttu. Ja tämä oli aika suuri herätys meille jossain vaiheessa, kun meidän tytär ei leikkinyt oikeastaan ollenkaan. Ajatus oli vaikea pitää kasassa. Et siinä vaiheessa, kun hän rupesi itse selkeästi huomaamaan, missä kaikki on, niin hän pystyi itsenäistymään sitä kautta, että hän tiesi, että hei, tuossa on aina toi, ja tuossa on aina toi, ja tuossa toi. Ja sitten pystyttiin niin edistämään sitä hänen omaa itsenäistymistä. Toi on ihan mahtavaa. Että se on selvästi niin kuin parantanut hänen itsensä elämänlaatua ja sitten tietysti tuonut teille semmoista tietynlaista helpotusta. Kyllä. Joo. Toki ollaan aina mukana siinä silti, mutta... Tota, niin kuin... Joo, pelkästään sen, että hän pystyy omatoimisesti tekemään asioita, niin se on ihan mahtava ihana asia. Eikä aina, aina ei ole näin onnekas tilanne. Mutta, mutta myöskin niissä tilanteissa me sanoisin, että, että jo pelkästään vanhempia varten, niin samat asiat pätevät ihan samalla tavalla. Ja täytyy tähän vielä sanoa yksi asia, mikä on ehkä yksi meidän suurin lapsen vanhempana vaikuttanut asia on, että aistiärsykkeet on. On monesti aika, niin kuin erityisapsiperheessä todella suuri asia. Ja meidän perheessä varsinkin, me tyttärellä on muun mm. muassa epilepsia ollut onneksi jo pitkään aikaa hyvällä mallilla, mutta jossain vaiheessa meillä oli sellainen tilanne, että ne tavarat, liiallinen tavara, aisti-ärsyke ja liikaa tavaraa yksinkertaisesti, vaan niin kuin esimerkiksi hänen huoneessaan, jos oli liikaa leluja esillä. Se aiheutti jo epileptisia kohtauksia. Ja me uskalla väittää, että tämä on varmaan vähän samanlainen prosessi, mitä monen ihmisen päässä oli. oli neurologisia häiriöitä tai ei. Mutta se aistii ärsykkeiden ylikuormitus voi aiheuttaa ihan, tota, aika paljonkin hämmennystä siellä päässä. Ja sama pätee myöskin moniin muihin, muihin tota, erityistapsiin, vaikka tai aikuisiin, esimerkiksi ADHD tai ihan koko kirjo niin on, on monia tota, tapauksia, jotka hyötyy siitä, että sitä aistiärsykettä vähän kaventaa ja helpottaa. Meillähän meni tämä niin sen verran pitkälle, että jossain vaiheessa me piti ihan miettiä jo, että mitä siellä me kotona on, on joka puolella esillä, että kun me tytär oli visuaalisesti, niin helposti tavallaan niin kuin ärsykkeet laukaistu niin meidän piti vaihtaa jo silloin värimaailma tosi neutraaliksi. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia meillä on vieläkin aika vaaleita. <laughs> ei välttämättä ollut aikaisemmin kovin vaalea tyyppi, mutta se olisi se lähtökohta sille että mistä se alkoi. Joo. Ja toihan on niin totta, että toi tuommoinen visuaalinen, rauhallinen tila, niin sehän niinku rauhoittaa ihan ketä vaan. Ja niin mm. kaikki ihmisten hyötyy siitä, että niinku tavarat eivät ole silleen kaikki näkyvillä, ja, ja se määrä on hallussa. Juuri näin. Ja se oli ehkä semmoinen hetki, milloin mä itsekin tajusin sen selkeä kuin koskaan. Eli tavallaan pakottavassa hetkessä huomasin, että hetkinen, että tämä hyödyttää meitä kaikkia. Että minäkin nautin tästä, minäkin olen rauhallisempi, minäkin huomaan, että täällä asiat soljuukin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, että, en olisi välttämättä koskaan hoksannut asiaa, ellei olisi joutunut siihen tilanteeseen. Mutta se oli ihan mielenkiintoista kyllä niin huomata, myöskin itse oppii koko ajan uutta, erityislapsen vanhempana. Kyllä. Minkälaisia vinkkejä laitettaisiin tähän loppuun? Mistä voisi siellä kotona aloittaa? Ai mistä voisi kotona aloittaa? Sanoisin aina, että ole aina armollinen itsellesi ensin. Ensin kannattaa aina miettiä sitä, että mitä, mitä ne on ne asiat. Niin kuin sanoin jo aikaisen, niin mitä sinä arjessa toivoisi enemmän, mikä ei toimi missään tapauksessa. Ja ehkä lähtee siitä, että jos puhutaan jostain kuormittavasta arjesta, niin on ehkä vähän liikaa pyydetty, että, että nyt käy... Käynyt nyt karsimaan ihan, ihan himona kaikki kaapit. <laughs> tota, niin aloita niistä asioista, mitkä voi tuntua niin liian kuormittavilta siinä hetkessä. Ne voi olla ihan pikkujutuista lähteä. Vaikka, vaikka se vaatekaapi. ja sieltä pienit osiot, sukat, alushousut, ihan mitä vaan, oli se kuin pieni asia tahansa. Ja ehkä niin erityisapsen vanhemmille me tiedämme, että monilla on kädet niin täynnä jatkuvasti, niin helpottaa sitä semmoista arjan kulkua siellä kotona. Yksi asia, mitä me vinkkaisin ihan suoraan, on se, että ota kaikki pois paketeista. Että jos sinulla on kädet täynnä koko ajan, toisissa on lapsia toisissa jotain muuta ja niin edespäin, niin yritää niin asettaa niitä asioita silleen. Esimerkiksi vaikka tai johonkin, että sinä saat vaan nopeasti napattua ohi mennessä jotain, tai, tai saat helposti lääkkeet kaapista, tai vaipat, tai vaatteet, tai ihan mitä tahansa, ettei tarvitse kaivella, että ne olisivat mahdollisimman helposti saatavilla tai jatkuvasti, ja että siinä ei ole tiellä mitään. Tämä tietysti lähtee aina ensin siitä, että, että mitkä asiat on turhia ja tiellä, mutta, tota, mutta jo pelkästään se, että ne saa helpommin saataville, semmoinen esteettömyys ja liikkuminen siinä kotona, ehkä omasta näkökulmasta liikuntavamaisena lapsen äitinä, mutta kyllä me luulen, että tämä pätee aika moniin muihinkin, muihinkin perheisiin, missä on paljon asioita tehtävänä, että helpottaa sitä liikkumista ja sitä olemista siellä kotona, että tekee niistä pienistä, pikkusista asioista vähän helpompia. Niin sillä voi olla jo aika pitkälle kantava voima. Kyllä, ehdottomasti. Ja ne tosiaan voi tunnistaa vaikka siitä, että minkä asian edessä huomaa ähisevänsä vaikka päivittäin tai lähes päivittäin, mm. niin sitten niinku pysähtyy siihen ja ajattelee, että no et miten mä voin tehdä tämän asian helpommaksi ja just aloittaa niistä, niistä asioista, mitkä niinku sitä joka päivästä arkea tekee niinku pykälän helpommaksi. Juuri näin. Ja ne on yleensä hyvin pienestä lähtee. Et, et se ei, ole niinku, ei sen tarvitse olla mitään massiivista ja suurta. Et ne voi olla pikkujuttuja ja kun se vähän innostut siitä, niin sitten voit vähän innostua tekemään vähän lisää jossain vaiheessa. Et jos sitä aikaa ei ollenkaan ole, niin aloita vaikka 15 minuutilla kerran viikossa. Et se on niinku, ei sen tarvi olla sen suurempaa, että kun jostain lähtee liikkeelle, niin sitä helpotusta varmasti löytyy. Ja muun muassa vaikka, vaikka eteessä asustellaatkot. Siitäkin voi aloittaa. Laitteet vaikka sieltä, sieltä tota, ne tavarat paikkoihinsa ja vähän erottele, että tarkistaa, että mitä siellä on, että vaikka lähteminä kotona ei ole pelkästään helpottuu niin silläkin voi olla jo merkitystä. Ja Jatkossan me tietysti toivotaan, että nämä omaishoidon palvelusetelit kävisi niin kuin kautta linjan Suomessa ammattijärjestäjinkin palveluihin. Nyt se on vähän, ehkä sanoisi niin kiven alla tai hyvin paikkakunta ja yrittäjäkohtaista miten, miten tämä toimii, mutta kannattaa aina, aina kannattaa niin kysyä siltä mm -hmm. oman alueenkin järkkääjältä, että onko sulla tämmöinen käytössä. Ehdottomasti, se olisi niin kuin... Palveluita tarvitaan aina lisää, erityistapsipereille varsinkin. Että ja jos ei... laittaisiin viestiä sinne omaan kuntaan tästä, että, että, että haluaisin mahdollisesti käyttää tätä, jos tämä olisi mahdollista, niin sekin tiiä tuota, tätä asiaa jo. Pieniä eteenpäin. vinkkejä. Tämä on ehkä aika huomaamattomia asioita arjessa, mitä ei välttämättä nähdä sen koko, kokonaisuuden kannalta aina tarpeeksi selkeästi, mutta ne voi olla äärimmäisen kuormittavia ne pienet. Pienet asiat siellä arjessa, jos niihin ei saa apua. Kiitos Jarno. Hei tästä. Kerro vielä ihmeessä, että mistä sinut löytää. Sinut löytää Instagramista Ilonne Living-tilin äh, takaa ja tota, myöskin Facebookista samalla nimellä. Ja ihan Jarno Papin niemiä etsimällä myöskin löytyy, löytyy somekanavista ja tota, äh, nettisivut on ilonne.fi. Sinne vaan kurkkaamaan, jos kiinnostaa kuulla lisää. no on nyt tosin päivityksen alla, mutta ne on, ne on kohta taas samalla tavalla valmiina kuin aikaisemminkin. Loistavaa. Ja meidän keskustelua vähän eri perspektiivistä, mutta samasta aiheesta voit käydä katsomassa tuolla tarpeeksi.fi-sivulla. Me osallistuttiin pari sitten tuohon Suomen ammattijärjestöjen virtuaalisen tapahtumaan, ja tuolla www.tarpeeksi.fi-sivulla on nyt nuo tapahtuman tallenteet katsottavissa tai kuunneltavissa. Jes, sinne kaikki. Hyvä, mutta kiitos sulle, ja me ollaan kuulolla ja yhteydessä vielä monta kertaa. Ja ollaan ihan varmasti, katsotaan jos joskus vielä saadaan toinenkin podcastiaikaisesti. Kyllä, Jeps. hyvä. Moikka. Kiitos Sanna. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen täyttä tavarapodcast. Ensi viikon jaksossa opitaan, kuinka arvioida lahjoituksia oikein, eli mitä ero on myynti- ja käyttökuntoisella tai roskalla ja lahjoituskelpoisella, ja mukana on Kontti Second Hand, myymäläketjun edustaja. Lapsiperheasiaan Voit kuunnella lisää myös tuosta jaksosta 12, jossa oli vieraana erityisohjaaja Kati. Siellä on tosi hyviä vinkkejä kaikille lapsiperheille sieltä erityisohjaajan näkövinkkelistä. Täyttä tavaraahan löytyy vaikka sun mistä palveluista joten tervetuloa sinne tilaamaan tai seuraamaan. Hienoa, että olet lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.